صلى الله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 Allahun e falenderojm dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pos Allahut i cili është një dhe i vetëm dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Të nderuar vëllezër, në xhimon e kaluar kemi bërë një hyrje, një parathënia Në lidhje me vlerën, rënsin, madje, obligu e shmërin e respektit ndaj prindrëve Dhe atje kemi përmendur se Ai i cili dëshiran rrugdaljen nga gjitho problem Bereqet në jetën e ti Knacita Allahut të mbëdnuar Lehcime të shumë të njetën e kësaj bote Ai i cili e dëshiran lumëtri në kësaj bote Dhe ai i cili e kërkon gjennetin dhe knacin e Allahut Të adinë se atë e gjenë Të respektin dhe i prindrëve të ti Dhe kemi thunë se Kërë respekt nuk është fjal e gojes Dhe nuk është dëshirë Por janë veprat saktuara që duhet Një besimtar me i kry Në qovëse dëshiran Të trajtoat dhe të logaritet Si respektuas i prindrëve të ti Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an Përme një vargë veprimesh Të cilat të Kanë të bëjnë me respektin dhe i prenderve Pa dushim se Respekti filan Nga Bamirsia Nga bërja mirë atyre Në qëfar mënyre mund të bëj mirë E para filan nga gjuha e jonë Allahu Gjellewala thët Fela te kullehume Uffin Wala tenherhume Allahu thët Prenderve tu Kërë ata ka ndë një kërkes në dajteje, Kërë ata kërkoj një shërbim prejteje, Kërë ata të urdhërojnë me dheqë, Të duhesh, jo vetëm që ti respektash, Jo vetëm që duhet të zbatash urnë të tyre, Por ti nuk gudzan as of të thua nga bezdisja e urnit të tyre, Nuk gudzan me të bezdis, As nuk gudzan me të ngarku kërkesa e prindrëve tu, Nuk gudzan me të ngarku kërkesa e prindrëve tu, dhe nuk guzën të ashtë qëtësa shprindin tënë e as të abështën dijet keq as përmes fjallëve tua madje as përmes një shprejja të thjesht që është uf e djetarët kanë thënë në qovë se as këtë nuk mund të themi e që është më e ulta është fjalla më e shkuzër e shfarë të themi për formulimit e tjera të fjalimit të shumëta që mund të jenë në drejtim të Mos respektimi të prinderve Andajtë në rullazër Sa nga ne me gjuhët tona Kemi lënduar zemrat e prinderve ta Me gjuhët tona dhe formulimet e pakujdeshme Kemi rënduar babën apo nënën E pasta jemi munduar të jo bëjmë mirë nga onë të tjera Ta dim se bëmirësia fillën nga gjuhëa Që ata të e të sigurën nga gjuhëa e jote Mos të ndijen asë njëre keqë Citet për të respektuar ata, ti për të dëgjuar ata kanë ngarkesë, po lodhesh se ti nuk po ke mundësi me dëshirë t'u përgjigjesh atyre. Nuk duhet ata ta ndinë gati këtë fjalë, por duhet që krahas respektimit të urdhnit të shohin se ti me knaqësi dhe me ëndje po e kryen këtë zbatim të këtij urdhnit atyra. Andaj kë i bën të kënaqur, kë i bën ata mirë nga se Qfar kuptimi ka bëmirësia që rënohet me gjuhë? Qfar kuptimi ka respekti që rënohet për mes fjalëve të rënda dhe formulimeve ofenduse? Ti mund të bëshmir ati, pa dushim, do shte edhe akryn urnin, mirë po përfundan shpërblimi, përfundan mundësia e respektit në qoftë se zbatimi i urnit apo respektin dhe tyre është shoqruar me fjalë bezdisëse dhe neveritëse, dhe shqetësuese, madje edhe sikur se tha Allahu xhalleu ala, edhe përmes një fjale uf ti thua. Ti thua se u lodha, ti thua se sa shumë po urdhnon, ti thua se sa shumë kërkesa ke, ti thua se a halaje ti urdhnu, a halaje duke kërku, e fjalë të tëra të shumta, të, të gjitha këto nuk guxojmë të gjenten në fjalorin e një besimtari i cili ka besuar drejt në Allahu te bareku te ala andaj nga këtu fillon respekti nga gjuha madje Allahu te bareku te ala te ndërua Allazer nuk ndalet këtu nuk na mëson si duhet të flasin me ta vetëm kur ata kanë kërkesa ndaj neve e pam kur kanë kërkesa kur kanë urdhna nuk guxon ta bezdesesh madje as me më të voglën fjal of Por një vë të mkaqë, Allah u thotë, Vë kullë lehu ma kaulen kerima, Allah u thotë, edhe heqë pa kërku prej te e fara ata dheqë, edhe fare mos me qenë në këtë rasë kërkesa nga në atyre, ti vetë bëhu iniciatorë, ti vetë bëhu ajqë, u thua atyre fjallë të mira, Allah u ju ruaj, Allah u shpërbleft, Allah u u dhashtë të mira, A u lodhe, a pushove, e kështumerar Fjallë të mira nga ana jote Dikush mund të tatë Jo, une nuk jo ofendoj prindër të kur Nuk është të mjaftushme, mos në mja jo ofendu Nga këtu filan Por duhet të shëqërohet dhe për cilet Edhe me fjallë të mira të tjera Të cilat e freskojnë zember në prindit Të cilat e knaci një prind I cili me dëvërtit Kur shë një evlat të ti Një fmit të ti Që po kujdeset edhe me fjallët e ti Edhe në formulimin e fjallëve të ti Pa dëshim se i ti dhe të tjetë Edhe më i kujdesëm në vepër të ti Allahu gjelle gjelalu Vajdhe më tu që dhe thot Ua khfidh lehu ma gjenaha dhulli Dhe ti Bëhu modest Dhe ti bëhu i porullën par atyra Jo arrogant Nuk gudzan të jesh arrogant Nuk gudzan Ase se Të jesh kryelar dhe i prenderve Sa do që ke arritë nga sukses të kësaj bote, ti mbetështë gjithë mund të këmbët e tyre. Sa do që ti ke arritë nga nivellet akademike, shkjensore, edhe në qovë se je bërë me ti të të lartë shkjensore. Ma dje, edhe në qovë se je bërë një trektari sukses shumë. Ma dje, edhe në qovë se je bërë me pozitë, edhe në qovë se je shumë autoritativë. Qka do qafë? Për printe tu, kjo nuk vlenë. Ti mbetështë, Familja e vogël e tyre, ai që duhesh të jesh të këmbët e tyre. Kështu Allahu na mëson: "Waqif lahum ma jana hadhul li". Ti krahët e tu, siko Allahu gjallëualla ka simbolizuar kësjellje me mbledhjen e krahëve, ngasë zogu i cili është duke u ngritur i hap krahët, ndërsa ai që është duke izbritur, i zbritur i mbledh krahët, andaj nuk je duke u ngritur të prindet po eduke zbritur, ti të, të ata i gjithë mund para tyre, dhe jetë të këmbët e tyre, anda i mblirë i krahët dhe kujdes, se mësë po i shqetson me hapin e krahëve tu. Kjo është e që në mësër islami. Dhe gjitha ashtu të nërë nër nër dhezër, ka është fila dhe edukata, që ka shumë shembuj në në këtë që po flasëm, mirë po, nuk ndalet këtu kjo edukat, vazhdo më tutje, Muhamedi sallallahu a.sallam për mësime Se në qoftë se ata kanë nevoj për ndihmë materiale, ekonomike Qka do qofta ja? Djali është i obliguar që ti ndihmonë babës e ti Ju të harohet, ju të lihet anash, ju të mbetet keq Absolutisht, fmiwe ka obligim që edhe materialisht Edhe në qoftë se nuk jetën në një kulm Edhe qoftë se nuk endaj një kuletë Me gjithat, a imbetet prindit që duhet vazhdimisht të logarit fëmiju në ndihmën që duhet të afrën ati. Madje nuk duhet në prit në vojnë, edhe në rasët e tjera, mos të ngushtohet, mos të ndihet keqë që të kërkan. Madje mos e sjellë në situatë me të kërku, por japi para prakesht. Kështë në kam su, Allahu Gjelle Gjeralu. Një rast ka ndodhë vonë një njeri, i mirë të regan një rastë. Fot kanë mbledhur para me vite dhe i kanë bër një sasi caktuar parash një shumë caktuar e kanë bër dhe qëllimi i këtij grumbullimi ka qenë që un të martohem. Qëllimi ka qenë të kryj disa punë të mia. Tha dhënë situatë caktuar, prindi rënë borxh, nuk pat mundësi me këtë borxh dhe isha mes dy dilemave. Këto parë mezi kam grumbulluar, mezi kam votën duarshën. Në anën tjetër e sheh ja prin din tim ka shçetçohet dhe kanë ngarkohet dhe ka djersitet natën nga barra dhe bringa e burçit. Dhe morra të gjitha as sasi të parash dhe shkova dhe ia dhash babas. Thash merr kët ky djal po thot. Thash merr kët dhe laj e burçit. I u këthi e ndryqin i ftyrës e babës, tha I u këthi e disponimi dhe tha Allahu ta shumë fëshof të birë pasurin Kërës doa madhe <coughs> Kur dhe doaja nga shtirti i babës dhe i nonës Nuk ka doa me e sinqept I lumi aj që prim të ti lutën për te E i shkreti aj që prim të ti lutën këndër ti Allahu në ruajt Andaj i tha baba Allahu ta shumë fëshof të pasur në birjem Këtë djalë të regantë Të t'ju betom në Allahu në madhë Nuk shkoj një javë Dhe një firmë e madhë Prestigiozë e mëftaj Që t'u abëj një shërbim Dhe në atë shërbim Pranova t'u akryej Për një afatë saktuar kohor Dhe pasi e Pranova Marveshjen Vecpë se Pranova me e kry shërbimin Më dhanë shpërblim Para dhjetë fishin e asaj që unë jadhash babës të të. Kjo është përlimit dunjas, e qëfar të mërmene për shpërlimit në ahiretet. Ndëj mos kurse, atë që e ke, atë që ke mundësi, logaret se e ke një prind që duash me u gjinë, duash me indihmu, mos të harrojmë në angazhimet e kësa jete. Po, mundë kemi familje, kemi angazhimet, i kemi edhne përlimet tona, Por në kuadrë të problemeve dhe angazhimeve Në kuadrë të atyre që duhet të logaritim Që duhet të japim është edhe Prindi jonë apëto Kjo është islami Kjo është Allahu Gjelle Huala Kjo është Muhammedi sallallahu sallam Që në kam suar Se në islam nuk gudzojnë të egzistojnë Shtëpitë ndryshme ku braktisë e mpleqt Po ata që nuk kanë asken pëse jo Të kenë një sërëhem Por duke pas familjar, duke pas fmi, duke pas gjallë dhe vajza Të përfundan baba ose nëna në dëmë të plegjve Ku pastaj e ka mall një mall me hungër Ose e ka mall dështë edhe një pjatë më tje për gjellë me hungër Ndërsa djemë të ti, vajzët e ti, shetitin në loksë të kësaj bote Qfar bëreqet i presin këta? Qfar mirësie presin këta? Qfar rahmet i presin këta? Andaj, nuk lejot Që Ndo është ta a i lartit lakmon E lere më i afër tëjt E që është më i afër tëjt Prindit Kjo është ta e që na kam su Allah Dhe kësu duhet të emi të nërlëzër Për respektim në prindrëve Me fjale tona, me silje tona Me veprime tona, me pasurin ton Me jetën ton, me të gjitha që i kemi Tua vëndujmë në disponim Apo që Spaku Spaku Bille me një angazhim minimal të munduemi t'u a kthejm atë mirësi, atë mëshirë që ata e treguan ndaj neve kur na kishim nevojë në vitet e hershme të vogëlis ton, kur ne ishim askush e ata kuydesën për ne. Kur ne nuk patëm askëng posallahu azza w xal, Allahu i bëri këtë prind sebab që nesër ti me ata që jemi, and nuk guxojmë ti harrojmë, nuk guxojmë ti braktisim, madje nuk guxojmë as ti sqetësojmë e mos tent të ofendojmë. Kështu na ka mësosur besimi në Allahun edhe në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allah na mësosur që jemi të respektuoshm ndaj prindërve tonë dhe, dhe lutim Allahun të na i falë mëkatët tona në çdose dikun kemi cin të papërgjithshëm dhe jo të sjajshëm si duhet ndaj tyre. Dhe, dhe Allah bëvë që fëmijët tonë të jenë të respektuoshm ndaj njerëve, që në këtë mënyrë تم يرitoim rahmetin e Allahu dhe falen e tij kërkoni falen nga Allah nga sallallahu sfalas dhe është mëshirues Alhamdulillahirabbilalamin wa afdalus salati wa tumut taslimi ala khayri khalqillahi ajmain nabiyina muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin Të nërua dhe zër, i tërkër respekt shumë për gjithësisht i prezentuar Nuk përfundan me përfundimin e jetës së prindit Por respekti vazhdojnë edhe më tutje edhe kur janë të vdekur Një njeri ertek Muhamedi sallallahu aleyhu sallem dhe i tha O i dërguar i Allahut, am takon mua ndo një respekt dhe i prinderve edhe kur vdesin ata e kuptuam se kërë janë gjallë si duhet të sillemi, po në qëfë se kanë vdek, a kam në e obligim dhe i tyre onë, a kam në i përgjithsi, qëfarë tha Muhamedi s.a. s.a. Tha gjithë sëse, si, gjithë sëse, si, nuk përfondan respekti vetë me jetën, por vazhdo më të utja, e si ti respektojmë kërë janë të vdekur, dhe gjane përgjigjën e Muhamedi s.a. s.a. Tha, e salatu aleyhima, që të, të bësh dua vazhdimish për ta, kur më si hara, bë dua për ta, që Allah të afalë, ti mëshiran, nga se Allah o tha, o kur rabbir hamhuma, kema rabbe janë i savira, Allah o tha në kuran, dhe ti obesimtar, thuaj, o zot, mëshiraj ata, ashtu si kur ata më mëshiruan mua, falja o atyre, ashtu si kur ata shpeshther më falen mua, furdizaj ata më të miret e tuja në atë botë, Ashtu sikur ata u kujdesën dhe më furnizuan mua në këtë botë. Bëu lutje për ta. Kur mos i haran lutjet të tua. Ul istighfar lihuma. Tha dhe kërkim falje për ta me botë. Pastaj e theta sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Tu as zbatosh premtimet, tu as zbatosh emanetet, tu as qash në vend vasietin që e kanë lënë." Në çufse është i mundshëm dhe është në suaza të pranuara fetare. E katër dhe thë pejgamberi sallallahu alesallem Tua respektash shocërin që elan pas veti Respekti i shoku të babës është respekt në daj babës Një ditë Abdullaj Bni Omeri Zbritin nga deveja Dhe devele ti ja dha një njeri Që nuk e njëfte shocërin e ti I tha ja urnë shërbehu me te E i thanë e pse edhe këtë deve e këti njeri së po kuptojmë Këtë qenë ka edhe i forë s'ka nevojë Fa ky është shoku i babës sën. Andaj nuk e kam babën gjallë me hip nderve, po hipi shokun e tij atë. Andaj respekton të shoshris, si kalon shok, ti e respektosh, ti e përshëndet, ti sillesh mirë, ngase të lidhna ta njerëz shoqëria e babës sën. Dhe për fonde peta kur nuk janë gjallë, pa pejgamberi sallallam mbaj lidhje të farafisnore me ata që të ka lidh me ta prindët. Ka shumë njerëz kët botë që ti nuk je lidh me ta drejtpërdrejt, po lidhesh me ta përmes babës tënd, përmes nënës tënde. Andaj, nëse nuk është lidhja e gjallë, ka vdekur, fizikisht nuk ekziston më, ka shkuar prindi, vazhdon motuja me e lidh, këtë lidhje e farfisnur në mënyrë të ndryshme me ata që të lidh prin e dyt. Këty msimet e Islamit që na mësojnë për respektin ndaj prindërve, do thash janë të shumta. Dhe të ndruaj Allahu, mund të llogaritim në rahmetin e Allahut dhe në falën e Allahut mund të llogaritim në shpëtim nga dënimi i Allahut. Atëherë kur prindëto janë të knajshur me neve. Atëherë kur më vërtet fëmijët respektojnë prind, kur i riu e respekton të vjetrin. Kur nuk ka respekt, s'ka rahmat. Ku nuk ka respekt, ka falje. Ku nuk ka respekt, ka beqet. Andaj edhe sot e patëm një shenjë të madhe për shenjave të Allahut azhjel, e patëm një eklips, një zënje të dritës së diellit. Edh çka është një shenjë nga Allahu xhalleu ala për siguruar raportet tona, për siguruar punën tona, për siguruar se si mund ta evitojmë dhe largojmë hidhrimin dhe e Allahut, dhe dënimin e Allahut azh xal. Gas Allahu tebaraka wataala fat wama nursilu bil ayati illa takhwifa. Kto shenjë, kto argumente u a dërgojmë juve që tua përmirësoni juve besimin, tua shtojin frikën te Allahut, respektin te Allahut and garrespektin te Allahut, respektin te prindërve që gjithashtu të neutralizojë fond milionë që tu a them edhe një gjë në çonse dëshirojmë ta evitim dënimin e Allahut dhe bereqet në jetën tonë duhet këtë ta bëjmë edhe duke qenë të mëshirshëm ndaj të hirve që ata që kanë nevojë të u dalë në ndihmë sa kemi nevojë, sa kemi mundsi dje tek xhamia jonë është lajmërua një djalë me një sprov zoti na ruaj nga sprova të fatkeqite ksoj bote e kishte vëllon të smur Nga kanceri Dhe kështë e siguruar një operacion jashtë vendit Por i dueshin njete për ta transportuar dhe të gëvendi jashtë Dhe jeta e ti i kështë një pikpytje Ndo është ta për diken pa për një grësht para apët Por a i nuk i kështë Dhe në u drejtua neven këtë gjami duke pas për asyjsh Gjematën e kësaj gjamië dhe madhësin e kësaj gjamië Dhe në kërderim me kryesine bashkës islamë Vendosëm të i përgjigjemi Andaj Kërkojnë nga jo që sot, sot këni mundësi, kemi vendosur i ashtë njerëzit përgjegjës në armër të gjamisë, të mbledhin kontribute, ti ndihmojmë ti vlau i cili me lakë në faqë e kërkante, ti ndihmojmë për vlau në ti. Më tha, po ta kisha për veti, tha s'kisha me orë kur, por të për vlau në tha ishë fshtirë me e lona për tëmë, fshtirë është. Nuk është let me pas një smutë të shpia Ndërsa për një mjero, për dy mjero Në bete duke u dergjë një shtratë një smundis Ska mundësime e që u kërkon Andaj, kjo shans është mundësi Me pak, me një grush sadaka Kërkaj e rahmetin e allaut Kërkaj e bereqetin e allaut Evitoj e denimin e allaut pejteje Nga se këtu mundësime do sa nuk vinë shpesh Allah unë auzot në rrugën e drejt Allah unë e shtofë pasurin dhe bereqetin Ne aqsop respektin e dashurisë ndër Rahmetin. Allahu na dhashë mirë anëtnë në kësaj bote dhe Allahu na dhashë mirë anëtnë në, në botën tjetër. Allah na ruaj nga zgjori i xhennemit. O Allah i gjithësisë, xherait të smurit ton, ndihmoj të varfërvët e ton. Çdo njerëz që është në sporte fatkeci, ndihmoj atë që dal e nevera bëse se befçar të ndihmojmë atyre që kanë nevojë për ndihmën dhe rahmetin e dashurisë. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ale'n-Nabi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 وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله